compensas en indicas bataduani y en pregunta explicarnos la nueva historia vis pro de la ciudad de coranchi a Karachi, la ciudad industrial y al mes granda pakquián un día cuando yo tenía de wines el mo pájaras malhumaradamente mantení un accidente a la carretera enbachqueda or Orfa y pachape de fe llorona moltes dificultats durant la meva infància. He hagut de treballar per guanyar-me la vida des de de molt aviat. No tinc germanes ni germans. Els meus tíets van fer càrrec de mi i vivien en una habitació molt petita, en un edifici vell al centre de la ciutat a prop de les universitats i dels centres comercials. Els meus pares eren d'una ciutat anomenada O Omergot Asit, Pakistan. Es van viure a Karachi, que com era la ciutat amb més indústria de Pakistan i van pensar que guanyarien millor la vida allà. Els meus pares eren molt treballadors. La meva mare treballava en una escola con miñones i el meu pare treballava a un restaurant com a empleat. Al 2010 un incident va canviar la meva vida. Jo treballava en una fàbrica d'oli per a cuinar que estava caminant cap al vestíbul i de sobte l'alarma d'incendis va començar a sonar. Jo vaig córrer ràpidament cap a les escales, però estava cremant tot. De sobte em vaig adonar que només quedaven dintre de l'edifici i el meu cap i jo i tot l'edifici s'estava cremant. Per un moment vaig pensar que si volia salvar la meva vida no tenia cap altra opció que saltar de la finestra i intentar-lo la gent de fora estava cridant espantada al meu cap i jo estàvem cada cop més dèvils. Pràcticament no ens aguantàvem aixecats i vam començar a tenir tos degut, al fum i al sufocant que tenia així que finalment em vaig decidir, el vaig agafar i vam saltar per la finestra. Em vaig fer mal però el meu cap es va portar la pitjor part ja que estava en pitjors condicions. Una ambulància va venir ràpidament a rescatar-nos. Encara que estava en xoc, m'alegrava haver pres aquella decisió d'haver saltat per la finestra, perquè si no possiblement haguessin mort. El meu cap es va recuperar de la lesió. Ell estava molt content per aquesta decisió valenta que vaig amb la intenció de salvar-nos la vida. Ell m'ho volia compensar i em va donar la part de guants de la seva empresa. Amb aquests diners vaig poder construir el meu propi restaurant en què servim els plats molt variats com arròs, saí, barri, marxi, xap, xola, cigrons... Coqui, sevillans, fideus dolços, sir, malpobre. També m'he casat amb una noia que es diu Fatma, ella és d'Omercot, com els meus pares i jo. I encara que vivim a Karachi, mai ens oblidarem de les nostres alres i seguirem la cultura simdi i les seves tradicions.